Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 14 Чому ти повернувся? Сонце сіло його відблиски і ще залишалися на коричнево золотистих стрімчаках, які здіймалися до неба. У чорній глибині ринкової зали Герет і Трей встигли розпалити багаття. Було помітно, як вони сидять там поряд із вогнищем, тривожно перемовляючись. Біль зникав. Граніт сходів. Був прохолодним. Величезна мерехтливо-чорна істота, яка лежала у позі сфінкса на верхній сходинці, повернула свою вузьку пташину голову і далекий відблиск вогнища подрібнився у тремтливих стрічках гриви. Голос тихо віддався у мозку. Мені потрібна твоя допомога. Чаклунко, що? Це було останнє, що Дженні припускала почути. У першу мить їй навіть здалося, що це почулося. Моя допомога? Моя допомога? Роздратування заклубочилося у душі Моркалеба, ніби важкий їдкий дим. Гордість дракона була уражена принизливою необхідністю просити допомогу у людини. Розум його замкнувся, але Джені все одно відчула знемогу та страх, які володіли Моркелебом. «Моїм ім'ям ти вигнала мене звідси», – сказав він. «Але щось...» Сильніше від твого наказу не відпустило мене. Його гнучки вуса зблиснувши, розсікли вітер. Воно, як ті сни, які раніше зірвали мене з місця із моїх островів, воно не давало мені спокою. Це щось схоже на жагу золота, але значно гірше. Воно мучило мене, доки я летів на північ, але варто було знову повернути на південь, і мені стало краще Доки ти не торкнулася до мене своєю магією і своїм стіленням, так не було Я завжди йшов, куди хотів, приходив, коли хотів, і йшов, коли хотів я не знав над собою іншої влади, окрім влади золота. Це не може бути твоїм наказом. Ти наказала мені піти. Але це магія, якої я не розумію. Вона зовсім не схожа на драконячу. Вона не дає мені спокою. Я постійно думаю про цю гору, хоча йду проти власного імені, Чаклунко, проти твого закляття. Моркелеп врухнувся і набрав іншої пози, у якій інколи лежать коти. Передні лапи й плечі, як у сфінкса, а задні витяглися назад на всю довжину гранітної сходинки. Саджена шипами шишка на кінці його хвоста, схожа на булаву, злегка тріпалася зліва направо. «Але це не золото», – продовжував він. «Золото просто вабить мене, але ніколи не доводить до божевілля. Це так само складно зрозуміти». Якби душа спробувала сама вибратися із мого тіла. Я ненавиджу це місце, цю гору. Це місце моєї поразки і ганьби, але... але жага бути тут поїдає мене з середини. Я ніколи не відчував такого раніше і не знаю, що це таке. «Скажи, Чаклунко, це ти зробила? Що ти сама знаєш про це?» Деякий час Джені мовчала. Сили поступово поверталися до неї, і вона уже не почувала себе такою хворою, поламаною та втомленою. Сидячи на гранітній сходинці між драконячими лапами, вона підняла голову, і тонкі атласні стрічки гриви погладили її обличчя. Моркелеб подивився вниз, і Дженні побачила спрямоване на неї кристалічне срібне око. «Твоя жага дуже нагадує людські почуття», – сказала вона. «Я не знаю, що опанувало тобою Моркелебе» але безодня вабить не лише тебе. Мені теж не потрібно золота, і все ж таки я відчуваю, як якась сила вабить мене до серця безодні». Величезна голова дракона сіпнулася. «Я знаю безодню», – сказав він. «Вона була моєю твердиною і моїм володінням. Я знаю кожну монетку і кожен виточений водою кристал у ній. Я чув кожен крок тих, хто тікали до цитаделі. Кожен сплеск білих сліпих риб у підземних вирах. І кажу тобі, Чаклунко, у безодні немає нічого, окрім каменю, води і золота гномів. «Нічого, що могло б наказати мені повернутися!» «Можливо», – сказала Дженні, і уже вголос гукнула у глибину отвору. Гарете, Джоне, Трей!» Дракон невдоволено повернув голову, коли із темноти почулися м'які кроки. Роздратування його було настільки відвертим, що Дженні захотілося ляснути його по носі, як одного зі своїх котів, що намагається потягти ласий шматок зі столу. Але, мабуть, і Моркелеп своєю чергою відчув, що Дженні сердиться і знехотя вклав свою вузьку голову на одну із передніх лап. Хвіст його, втім, невдоволено сіпався. Гарет і Трей, притримуючи Джона з двох боків, вивели його на майданчик. Він поспав трохи, відпочив і мав дещо кращий вигляд. Закляття-стілення робили свою справу. Аверсін глянув на величезне чорне створіння, і їхні очі зустрілися. Джені не чула, що сказав йому Моркелеп, хоча про це можна було й здогадатися. Та ні, все чудово, відповів йому Джон. Не варто турбуватися. Якусь мить вони продовжували дивитися один одному у вічі. Потім дракон роздратовано мотнув головою і повернув свій холодний срібний погляд до Гарета. Юнак спалахнув, але промовчав. Що сказав йому дракон, залишилося невідомим. Джона поклали біля порталу, підстеливши під плечі згорнутий плед. Зоряне не сяйво відбилося у склі окулярів, зробивши їх на секунду схожими на очі дракона. Джені присіла на граніт якраз між Джоном і драконячим кіхтем. Гаррет і Трей, ніби для взаємного захисту, сіли поряд, тулячись один до одного та боязко позираючи на Моркелеба чорного дракона злого хребта. Потім у тиші пролунав натріснутий голос Джені. «Що там у безодні?» – запитала вона. «Чого так прагне Зієрн? Всі її дії підпорядковані одній меті, і її влада над королем» і спроби спокусити Гарета, і облога Халнату, і нарешті те, що вона викликала дракона. — Вона не викликала мене, — сердито заперечив Моркелеб. — Вона не змогла б цього зробити. Вона не має влади над моїм розумом. — Але однак ти тут, хіба не? — із сильним північним акцентом промовив Джон, і дракон обернувся. Він зі скреготом дряпанув граніт своїми міцними кігтями. "Джоне, моркелебу!» – грізно сказала Дженні. Дракон відвернувся зі слабким шипінням. Його вуса роздратовано тремтіли. "Можливо, її саму щось покликало", продовжувала вона. «Кажу тобі, у безодні немає нічого», – роздратовано промовив дракон. «Нічого, крім каменю, золота, води і темряви». «Давайте, ну, трохи повернемося назад», – втрутився Джон. «Чого хоче зірну безодні, ніхто не знає. А от чого вона взагалі хоче?» Гарет знизав плечима. «Ну, принаймні, не золото. Ти ж сам бачив, як вона живе. Варто їй попросити, і усе золото королівства буде належати їй. У неї є король. Він повагався, а потім додав тихіше. А якби я не вирушив на північ, вона оволоділа б і мною, і мала б дитину» ім'я м'якої правила б усе життя. «Вона звикла жити у безодні», – зауважила Трей. «Здається, навіть залишивши її, вона все одно намагалася встановити над нею владу». «Чому вона покинула безодню? Її вигнали?» – вона повернулася до Гарета. «Не зовсім так», – промовив той. Офіційно вони не забороняли їй з'являтися там аж до цього року. Вона могла відвідувати верхні яруси безодні, як і будь-який мешканець бела. «Ну, це все одно, що вигнати», – зауважив Джон, поправляючи дужку окулярів вказівним пальцем. «Оскільки нижче верхніх ярусів не можна заходити нікому», то навіть зміна вигляду не допоможе. А що таке сталося цього року? «Не знаю», – знизав плечима Магарет. Драмар подав петицію моєму батькові від імені володаря Безодні, аби заборонити Зієрн та будь-якій іншій людській істоті взагалі заходити до підземелля. «О, ну ось бачиш?» Знову логічна пересторога проти тих, хто вміє змінювати вигляд. «Можливо», – Гарет знову знизав плечима. «Я якось раніше і не думав про це». Але гномів почали ненавидіти саме тоді. Хоча у петиції зірн була відзначена особливо. Їй заборонялося... Наближатися до безодні, бо він попорпався у своїй захаращеній баладами пам'яті, пригадуючи точне формулювання. Бо вона, як було сказано, осквернила святиню. А ти не знаєш, що це може означати? Принц похитав головою. Як і Джон, він виглядав вкрай виснаженим і втомленим. Вітерець погравав клаптями його сорочки, що були прикрашені пропаленими дірками. Щоки мерехтіли світлою юнацькою щетиною. Трий, яка сиділа поруч, мала дещо кращий вигляд. Зі звичною своєю практичністю, вона видобула із мішечка гребінь і почала розчісувати волосся. Осквернила святиню, задумливо повторила Дженні: "Ми б говорила про це дещо інакше. Вона отруїла серце безодні. Ось її слова. Однак серце безодні — це радше місце, ніж предмет". Так Справді? із цікавістю запитав Джон. Ну, звісно ж, я. я була там? У пам'яті знову зашепотіла підземна темрява. Але те, чого хоче зієрн, не зрозуміло. Чекай, Люба, ось ти відьма. Скажи, чого ти хочеш? запитав її Джон. Гарет був шокований таким порівнянням, але Дженніс задумалася тільки на хвилину і майже відразу відповіла. «Я хочу влади. Магії. Ключ до магії – сама магія. Моє найбільше бажання, якому я підпорядковую усе інше, – це вдосконалювати моє мистецтво». Але ж вона і так найбільший мах королівства, заперечила Трей. Ну, ме б з тобою не погодилася б. Я вважаю, що у гномів були чаклуни й сильніші, дедалі більше зацікавлюючись, промовив Джон. Якщо ні, то навіщо їй було викликати Моркелеба? Вона мене не викликала. Хвіст дракона знову сіпнувся, як сердитого кота. «Вона не могла б цього зробити! Вона не має такої влади!» «Значить, хтось інший має», – зауважив Джон. «До того, як ти знищив усіх чаклунів безутні, гноми мали достатньо сил, аби не пускати сюди з'єрн. Але зараз усі вони мертві. Принаймні... Ті, які були сильнішими? Ні, сказала Дженні. Якраз це мене й бентежить. Меб сказала, що вона сама колись була значно більш сильною чаклункою. Тобто або влада Меб ослабла, або ж зміцніла влада і сила зірн. А чи може це бути якось пов'язано із... «Приходом Моркалеба!» Джон глянув на дракона. «Таке взагалі трапляється? Може твоя магія зменшити чиюсь іншу силу?» «Я нічого не знаю ані про магію людей, ані про магію гномів», гоноробо відповів дракон. «Серед нас такого не буває. Забрати у когось магію – це все одно, що відібрати його думки, нічого йому натомість не залишаючи. І ще одне, сказала Дженні, обхопивши руками свої коліна. Коли ми із нею вчора зустрілися, ну, моя сила, звісно, зросла, та. «Однаково, я ніколи б не змогла здолати зірн, якби вона почала змінювати вигляд, сутність. Але вона цього не зробила». «Але вона може!» – запротестував юнак. «Я сам бачив!» «Давно?» – раптом запитав Джон. Гаред і Трей перезирнулися. Чи перетворювалася вона на кого-небудь після того, як прийшов дракон? Або, точніше, після того, як її вигнали із безодні? Та ну, припиніть, у будь-якому разі те, про що ви говорите, неймовірно, наполягала Дженні. Магія це... – це ті ж самі знання, вона не пов'язана із певним місцем чи предметом. «Де б ти не був, у Белі, у Зимокраї, магія твоя завжди із тобою. Це, це те, що ти вивчив, те, чого досяг. За кожну магію доводиться платити». «Тільки от Зієрн, схоже, ніколи ні за що не платила», – сказав Джон. «Ти кажеш, що у гномів інша магія, так люба». А може вона її просто краде, Джен? Бере те, що не належить їй по праву. Мені це спало на думку одразу і щойно ти сказала, що вона не володіє обмеженнями. Раз вона викликала дракона, а позбутися його не може, вона мене не викликала. А їй самій здається, що викликала, зауважив Джон. Принаймні, я сам від неї чув, що це саме вона вигнала гномів із безодні. І ще я думаю про зморшки на її обличчі. Але у Зієрн немає зморшок, заперечила Трей, здивована несподіваним поворотом теми. Саме так. А чому б і ні? Будь-який знайомий мені Мах, Меб а вона за мірками гномів іще доволі молода. Кардін був у нас у земокраї такий божевільний чаклун. Та й ти, у всіх вас, ваша магічна сила залишила відбиток на обличчях. Хоча це ані трохи не робить тебе старшою, квапливо додав він, викликавши у Дженні посмішку. Та, ти маєш рацію повільно промовила вона. Відверто я й сама ніколи не думала, що у мага може бути настільки ніжне обличчя. Можливо, якраз це мене відразу і стривожило. І Меп казала щось про те, що Зієрн краде секрети. А сама Зієрн сказала, що коли проникне у безодню, і зможе легко знищити усіх нас». Дженні насупилася, якась нова думка занепокоїла її. «Та ні, це все дурниці. Якщо ти маєш на увазі, що вона вивчила потайки щось заборонене із магії гномів, ти, ти помиляєшся». Коли я була у безодні, я обнишпорила печери цілителів у пошуках магічних книг і не знайшла жодної. «Ну, це вже щось зовсім дивне», – пробурмотів Джон. «Ти ж сама кажеш, магія – це не більше, ніж знання, а знання зберігаються лише у книгах. Чи є іще якийсь спосіб? Взагалі?» «Може маг використовувати силу іншого мага?» Дженні знизала плечима. «Ну так, звісно. Магія може поширюватися не лише вглиб, але й у ширину. Декілька магів можуть зосередитися на одному заклятті, із яким поодинці не впоратися. Робиться це по-різному». За допомогою співу, думки, танцю, Джені затнулася, пригадавши своє видіння серця безодні у чащі з водою, іще там, у зимокраї. Вона струснула головою. В кожному разі влада підпорядковується тому, хто її викликав. «А чи так це?» – засумнівався Джон. Розумієш, Поліборус стверджує, та його перебив Моркелеб. «Цієї вашої зієрн тут і близько не було, коли якась сила повернула мене із шляху. І як вона могла наслати на мене мрії про золото і його жагу, якщо її не підпускали до безодні?» і жодні інші маги не об'єднувалися, аби викликати таку силу. «Я якраз про це і хотів сказати», – знову втрутився Джон. «У дотіса, чим, можливо, це було у поліборусу аналектах, хоча це могло бути і в лапідарних тлумаченнях, але…» «Та кажи ж уже!» Сердито перебила його Дженні, добре знаючи, що Джон здатен іще хвилин десять витратити на розкопування сорочого гнізда знань своєї пам'яті, обираючи, на яке саме джерело послатися. «Дотіс чи все-таки Поліборус? Все-все, мовчу. Хтось із них розповідає, що є чутки, ніби деякі меги, Застосовували якийсь особливий вид каменю, аби збирати у нього силу Вони могли вкладати у камінь владу покоління за поколіннями Або ж одночасно, якщо вони об'єднувалися Об'єднувалися, здається, за допомогою танців навколо каменю І коли виникала потреба, ну, захистити країну, перемогти дракона Вони могли викликати цю силу Усі перезирнулися у мовчанні. Чаклунка, принц, воїн, діва і дракон. «Отож, я думаю, – продовжив Джон, – те, що гноми охороняли у серці безодні, це якраз і є сховище такої чаклунської сили». «Камінь, – промовила Дженні, – Уже усвідомлюючи, що так воно і є, вони всі присягаються каменем або каменем, який лежить у серці безодні. Навіть зієрним присягається. А коли я ворожила, я бачила видіння, як гноми танцюють навколо нього. І з Оксамитової Чорноти відгукнувся м'який голос Джона Отож. Усе, що потребувала зієрн, це побачити, як ним користуватися, а оскільки вона була ученицею у печерах цілителів, гадаю, особливих труднощів у неї не виникло. І яким чином вона перебуває із ним у певному контакті, сказала Джені. Я це відчувала, коли боролася із нею. Такої сили я ще не відчувала, такої влади. Магія, вона не жива, як у моркалеба, а саме мертва, байдужа до того, що вона робить. Так, це джерело сили з'їрн, і за допомогою такої влади можна змінити вигляд, накласти прокляття на гномів і навіть викликати із півночі тебе, моркалебе. «Причому це закляття діє незалежно від того, хоче цього тепер з'єрн чи ні». Окуляри Джона зблиснули відбитим світлом зірок, коли він посміхнувся. «Ха, але очевидно, такого віддаленого контакту замало. Тепер зрозуміло, чому вона не хоче залишати гномам жодного шансу на повернення у безодню». І що ж далі? похмуро запитав Моркелеп. Чи говорить що твій високоповажний дотіс чи велемудрий поліборус, про те, як боротися із владою такого каменю? А, ну, сказав Джон, і щиро збентежена посмішка вигнула куточки його рота. Якраз це одна із тих причин з яких я погодився подорожувати на південь. Мій примірник лапідарних не неповний, як втім і уся наша бібліотека. Саме тому я й погодився стати драконячою згубою на службі короля, аби привести на північ знання, книги. Стати ученим за нашого життя нелегко. «Особливо, якщо врахувати розмір людського мозку», – відрізав Моркелеп, знову даючи волю роздратуванню. «Я дивлюся із тебе такий самий вчений, як і драконяча згуба». «Ну, так не я ж себе так назвав», – заперечив Джон. «Просто розумієш, всіх героїв у баладах». Гагатові кіхті знову скриготнули по граніту. Розсержена Дженні сказала, «Знаєш, Джоне, цього разу я дійсно дозволю йому тебе звісти». У розмову поспіхом вступила Трей. «А, а не могли б ви самі використати цей камінь, леді Дженні? Повернути його силу проти з'єрн?» «Ну, звісно!» Гарет навіть підстрибнув на сходинках. Ось воно. Вогонь потрібно гасити вогнем. Дженні мовчала. Усі дивилися на неї Трей, Гарет, Джон, а потім і дракон повернув голову, поглянувши на неї згори великими кристалічними очима. Жага ворухнулася у душі. Влада. Така ж, як і влада Зіерн. Ключ до магії – сама магія. Тільки от, несподівано в очах Джона, вона побачила занепокоєння, і це примусило її схаменутися. А ти, Джоне, що ти думаєш? Він похитав головою. Відверто не знаю, що сказати, Люба. Джені знала, яким би не було її рішення, Джон заперечувати не буде. Правильно витлумачивши його занепокоєння, вона промовила Я не використаю владу на зло, Джоне. Я не стану такою, як зієрн. Вона ледь розчула його наступну фразу, але та, немов прогриміла у її свідомості. Звідки ти можеш це знати? Дженні захотіла відповісти і раптом затнулася. У пам'яті пролунав високий і ясний голос Меб. Вона доторкнулася до таємниць більших від неї самої, доторкнулася і осквернила, отруїла їх, як отруїла саме серце безодні. Пригадався присмак магії, яка мерехтіла навколо зігірн і нещасного Бонда. Пригадався дотик драконячого розуму, який зняв біль від темних заклять чародійки. Так, зрештою, сказала Дженні. Я не можу цього знати і і було б відвертою дурістю зв'язуватися із такою силою. Не з'ясувавши, наскільки небезпечно це може бути. Навіть якби я змогла й підібрати до неї ключа сама, це небезпечно. Але це наш єдиний шанс здолати зієрн. запротестував Гарет. Війська, охорона, вони повернуться. Ти ж сама знаєш, Бонд із ними повернеться. Ми не можемо залишатися тут вічно. «А чи не можна якось перехитрувати цей камінь?» – запитала раптом Трей. «Чи є у палацовій бібліотеці книга цього дотіса Полуборуса?» «Поліборуса», – виправив її Джон. Він також із зацікавленням глянув на Гарета. Той знизав плечима. Якби його запитали про якийсь маловідомий варіант балади про антару воївницю та червоного змія, він міг би відповісти негайно. Але, на жаль, енциклопедичної освіти принц не мав. «Але у Халнаті має бути примірник, чи не так?» – запитала Дженні. «Це ж університетське місто. І навіть, якщо його там немає...» Можна попросити пояснення у гномів. Якщо вони скажуть. Джон підвівся вище, спираючись плечима на гранітний портал. Клаптик заплямованої сорочки визирав із розстебнутого камзола. Тамтешні дромари будуть заперечувати навіть саме існування каменя. Вони вже дізналися, що таке влада людини над ними тому я вибачаю їх за це заздалегідь. Але як би там не було, додав він із якоюсь похмурою бадьорістю, але забиратися нам звідси необхідно. Як уже сказав наш герой, Бонд повернеться сюди мало не з усією королівською армією. Єдине місце, де ми можемо сховатися, це халнат. Він повернувся до Гарета. Мій герою, наскільки тісно розташовані облогові укріплення цитаделі? Дуже тісно, похмуро відповів принц. Халнат збудований на трьох кручах. Нижнє місто, верхнє місто, університет і ще й цитадель на додачу. І єдиний шлях лежить через нижнє місто. Шпигуни короля намагалися проникнути у халнат, здіймаючись кручами. Але всі вони зірвалися і розбилися. Принц поправив свої тріснуті окуляри. «Окрім того, – додав він, – Зієрн також знає, що окрім як до халната, нам звідси нікуди йти. Ото чума!» Джон скосив погляд на Джинні, яка сиділа на тлі фігури моркалеба. Ха. «Що Щось ця справа, у яку ми з тобою вплуталися, йде дедалі гірше і гірше?» «Можу піти я», – наважилася Трей. «У військах мене навряд чи знають, і я могла б розповісти Полікарпу, ти не пройдеш», – сказав Джон. «Невже ти думаєш, Трей, що З'єєрн про тебе не подумала? Чи ти гадаєш, що коли ти сестра Бонда, то він ризикне викликати невдоволення З'єєрн і дасть тобі втекти? Їй не можна допустити, аби бодай хто із нас зміг піти і сповістити гномів, що дракон залишив безодню». «Та ще й кумедність ситуації полягає в тому, – тонко зауважив Моркелеб, – що дракон не залишив безодню. І ти не залишиш, доки жива Зієрн. І до того ж, ви що, гадаєте, я дозволю цим гномам на моїх очах братися до мого золота? Хм. Твого золота. Джон скептично звів брову, але Джені подумки наказала дракону не зв'язуватися із ним. Їм цього і без тебе не дозволять, сказала вона одному моркелебу. Тепер королівство спрямує на тебе усі сили, всю армію і рано чи пізно тебе уб'ють. ти хоча б ти рятуйся. І що ж далі? Голос у її мозку став їдкий і отруйний, немов випари оцту. Полетіти, аби побиватися, як жебрак на роздоріжжі!» Дракон звів голову. Гострі лусочки його гриви залунали, немов далекі дзвони, які відгукнулися під вітром. Це зі мною зробила тича Клумко. «Доки твій розум не торкнувся до мого, я не був прив'язаний до цього місця!» «Ти був прив'язаний», – тихо сказав Аверсін. «Це сталося іще до того, як розум Дженні торкнувся до твого. Просто ти про це не здогадувався. Адже ти ж не намагався полетіти звідси раніше. Я залишався тут». «Бо я так хотів!» «Ага, і королю дуже хочеться залишатися із зієрн, хоча вона вбиває його!» «Ні, Моркелебе, це Зієрн прив'язала тебе твоєю жадібністю, як намагалася прив'язати бідного Гара його ж коханням!» «Якщо ми не знайдемо виходу...» Ти будеш зачарований лежати на купах золота до самої смерті. І ти знаєш, що це так. Це неправда. правда! Правда чи ні, подумки сказала Дженні. Але я наказую тобі, Моркелебе, одразу, як розвидніє, щойно зійде сонце, ти віднесеш мене до цитаделі Халната. Аби я змогла попросити володаря Полікарпа вивести звідси решту через безодню. Дракон здійнявся дибки, наїжачившись своєю смертоносною лускою. Його голос розтяв мозок Дженні немов срібний батіг. Я не твій поштовий голуб, я не твій слуга. Дженні теж уже була на ногах і, закинувши голову догори, безстрашно дивилася у мерехтливі прірви його очей. «Ні!» – сказала вона, квапливо при цьому перебираючи кришталевий ланцюжок його таємного імені. «Ти не слуга і не голуб! Ти мій раб! І ти віддав себе мені у рабство за порятунок твого життя!» «І я наказую тобі! Ти це зробиш!» Вони дивилися у вічі один одному. Решта, які не чули їх безгучного діалогу, побачили і відчули лише безпричинний спалах драконячої люті. Герет обхопив за плечі трей і відштовхнув її у бік темного провалля воріт. Аверсін зробив спробу піднятися і знову впав на спину із різким видохом болю. Потім гнівно відштовхнув Гарета, який кинувся йому на допомогу, і заумер, не відводячи очей від тендітної жіночої фігурки, яка стояла перед землячою люттю чудовиська. Усе це Дженіс приймала лише краєчком свідомості, як структуру тканини, на яку нанесено головний малюнок. Її розум із кришталевою ясністю був спрямований у бездонні глибини, із яких на неї котилася темна хвиля ненависті. Магія Джені немов спалахнула від дотику розуму дракона, стаючи дедалі сильнішою і сильнішою. Таємне ім'я моркалеба лунало не припиняючи. І нарешті дракон осів на задні лапи і знову набрав пози сфінкса. Голос його залунав несподівано м'яко. Ти ж знаєш, Джені Уейнест, ти могла б долетіти до гіри сама, без моєї допомоги. Ти знаєш драконів і їх магію тепер. Ти уже могла би стати однією із нас. І ти допоміг би мені у цьому, відповіла вона, аби вийти з-під моєї влади. Але у зворотньому перетворенні на людину ти б мені уже не допоміг. Дивитися у його очі було все одно, що падати у серце зірки. Якби ти захотіла, я допоміг би пристрасть до магії, пристрасть відокремити себе від усього, що відділяло її від мети. Нахлинула гарячковим жаром. «Щоб бути магом, треба бути магом!» – казав старий Кардін. «А ще", пригадала вона. Він казав, «дракони обманюють не брехнею, а правдою». Дженні відвела погляд вбік. бік. «Ти говориш це лише тому...» Що, ставши драконом, я втрачу над тобою владу, чорний моркелебе. Він відповів не тільки через це, чаклунко. І, розкинувши свої величезні шовкові крила, він примарою розтанув у темні ночі. Незважаючи на те, що битва біля воріт безодні забрала останні сили, Дженні цієї ночі так і не змогла заснути. Чуйно вслухаючись і вдивляючись у темряву, вона сиділа на гранітних сходах і знову намагалася запевнити себе, що просто охороняє табір, хоча чудово знала. Люди короля сьогодні не наважаться повернутися. Вона проникала у цю ніч мало не з фізичним напруженням. Місячна паморозь лежала на каменях та краях тріщин срібним наплавом. Бур'яни поставали білими султанами понад стоптаним пилом площі. Трупів внизу уже не було. Вони зникли, доки Дженні міняла біля вогнища у ринковій залі пов'язки Джону. Або Моркелед був надто тактовним, або просто голодним. У холодній нічній тиші Дженні спробувала зайнятися медитацією, але душа її була неспокійна. Вона розривалася між великою магією і дрібними радощами життя. Спокій і гармонія її старого будинку на мерзлому водоспаді. Дитячі пальчики синів і Джон. Джон. Вона озирнулася і поглянула у широкий отвір, де він лежав біля вогнища, вкритий ведмежними шкурами. Невисокий, м'язистий, із широкими плечима, навіть не подумає, що він здатен рухатися зі стрімкою грацією хорта. Адже це страх за нього погнав Джені у безодню на пошуки ліків, і зрештою страх за нього змусив її поглянути у срібні очі дракона. І все ж таки Джині, як і раніше, не могла собі уявити, як можна жити на світі без цієї раптової башкетної хлоп'ячої усмішки Джона. Адрік, до речі, теж умів так посміхатися. Він перейняв веселу, сонячну частину химерного характеру Джона. А Ян успадкував чутливість матері, її ненаситну цікавість і її одержимість, яка межувала із божевіллям. «Його сини», – подумала Джені, – «і мої сини». Потім. Повернувся спогад про те, яку владу вона використала, яку силу вона викликала до життя, аби зупинити розлючений натовп на цих сходах. І спогад той несподівано відгукнувся з солодким захопленням і радістю. Те, що трапилося, звісно ж, як і раніше жахало Джені. Втома, як і раніше нила у кожній кістці, і все ж таки відчуття перемоги над власною безпорадністю не минало. Як вона могла витратити стільки років, перше ніж зробила перший крок до справжньої могутності? Один-єдиний дотик розуму Моркелеба, і у мозку її відчинилися безліч дверей, раніше закритих наглухо. А якщо Дженні тепер від усього цього відмовиться, то скільки іще таємних кімнат залишаться там недослідженими? Мистецтво великої магії Одні лише чаклуни здатні розуміти, що це таке. Почуття схоже до лютого голоду, який не можна втамувати. Джені не мріяла ніколи про таке чаклунство, немов виткане зі світла зірок. Чаклунство, ув'язнене у похмурому бездонному розумі дракона. Чаклунство здатне слухати спів китів у далеких північних морях. Кам'яний її будиночок біля мерзлого водоспаду раптом уявився Дженні тісною в'язницею. Жадібні руки дітей, які чіплялися за її спідницю, здавалося, утримували її від кроку за поріг туди, на свободу. Дженні здригнулася. Можливо, Моркелеб дійсно її зачарував. Вона загорнулася щільніше у ковдру із ведмежої шкури і подивилася на блакить неба над західним хребтом. Хіба ж не могло статися так, що одна із драконячих мелодій – була закляттям, після якого втрачаєш інтерес до людських справ і прагнеш лише свободи. Чому ти сказав не тільки Чорний Моркелебе? подумала вона. Ти знаєш це найгірше від мене, Дженні Уейнест. Вона розрізнила його у темряві лише після цих слів. Місячна доріжка замерехтіла на лускатій броні, а сріблясті очі просяяли із-під напів прикритих повік. Чи давно він опустився поруч, Джені не знала. Прихід його був безгучним, немов падіння пір'їнки. «Усе, що ти їм даєш, ти забираєш у себе». І ще коли ти проникла у мене своїм розумом, я бачив, на які тортури ти перетворила власне життя. Я не розумію людські душі, хоча вони світлі і відгукаються, як і золото, але ти сильна і прекрасна, Джені Уейнест. Я хочу, аби ти стала однією із нас. «Я хочу, аби ти жила із нами на скелястих островах у Північному морі!» Вона повільно похитала головою. «Я не стану ворогом тих, кого люблю!» «Ворогом!» Місячний Іній освітив гриву, щойно Моркелеп повернув до неї голову. «Звісно ж, не станеш!» Хоча за усієї твоєї любові до них вони на це заслуговують. Мені не зрозуміла така любов. Дракони люблять інакше. Але коли я звільнюся від закляття, яке прив'язало мене до цієї гори, і знову полечу на північ, кажу тобі, лети зі мною, Дженні Уейнест. Я не відчував раніше нічого схожого, але я хочу, аби ти була драконом, таким, як і я. Скажи мені, Дженні Уейнет, яка тобі зрештою різниця стане цей хлопчик Гарет, рабом жінки свого батька чи своєї майбутньої обраниці? Яка різниця, хто саме захопить безодню? Чи довго іще ця жінка Зієрн буде оскверняти розум і тіло, доки не помре, виснажуючи свою душу і магію? Яка людина буде правити зимокраєм і захищати його? Чи вдасться туди привезти книги, чи вдасться туди привезти війська? Усе це мізерно, Джені Уейнест. Твоя влада вища за цю комашину-метушню. Залишити їх тепер – все одно, що зрадити. Я не можу без них. Це вони не можуть без тебе. Якби люди короля вбили тебе на цих сходах, твої друзі це пережили. Дженні підняла погляд. Чорна мерехтлива примара – він був значно більший і прекрасніший за того дракона, якого вбив Джон у вірі. Його спів відгукувався у її серці, так само, як відгукувався він у чистому золоті. Дженні здригнулася і похитала головою. Ні, це неправда. Вона підвелася і, кутаючись у ведмежу шкуру, рушила в чорний отвір воріт. Після різкої нічної свіжості повітря величезної печери здавалося затхлим і продимленим. Згасаюче багаття відкидало бурштинові спалахи, які ледь торкалися кінчиків кам'яних хіклів на стелі і слабко виблискували на ланках зірваних ланцюгів. Завжди неприємно повертатися із живого морозного повітря ночі у холодне житло. Тільки от цього разу серце Дженні стислося якось особливо. Так, наче вона назавжди поверталася до в'язниці із волі. Вона згорнула ведмежу шкуру, кинула її перед вогнем. Відшукала свою алебарду у купі скарбу, перенесеного сюди з табору на пагорбі. Хтось поворухнувся у темряві. Дженні почула, як зошурхотів плед, і замить голос Гарета гукнув тихенько. «Дженні! Я тут!» Вона випросталася, і слабке сяйво вмираючого багаття освітило її. Герет, який кутався у пошарпаний плямистий плед, вигляд мав скуйовджений і заспаний. Він тепер анітрохи не нагадував того юного придворного, який два тижні тому очікував королівського виходу, вбраний у вишу канумантію. І уже зовсім мало зауважила Джені. Залишилося у ньому від того незграбного юнака який з'явився у зимокрай шукати свого героя. «Мені час іти», – неголосно сказала вона. «Скоро світанок. Збери усе, що здатне горіти, і якщо раптом люди короля повернуться, заберекадуйтеся за внутрішньою стіною у великому тунелі. А коли будете відступати, підпали. Це їх. Затримає. Гарет пересмикнув плечами, але мовчки кивнув. «Я... я розповім Полікарпу, як у нас справи. Можливо, він зможе врятувати вас, якщо, звісно ж, брами, які ведуть у безодню, з того боку не підірвали. Але якщо я не зможу дістатися до Халната?» На цих словах юнак приголомшено подивився на неї. Судячи із його виразу обличчя, добра дюжина бала дроїлася у мозку принца. Дженні посміхнулася. Вона відчувала. Поклик дракона у її душі лунав дедалі слабкіше і слабкіше. Вона підійшла до Гарета і погладила його колючу щоку. Якщо я не дістануся до Халната, то заради мене подбай про Джона. Після цього вона опустилася на коліна, поцілувала Джона у губи і ущільно прикриті повіки. Підвалася, підібрала плед, але Барду і рушила у напрямку сірого отвору, який потроху починав світлішати. Коли вона вже підходила до воріт, тихий голос із яскравим північним акцентом пробурмотів у неї за спиною. Так, подбайно ти справді про Джона. Кінець розділу.